Второто видение на Йоан: престолът на Бога, ограден от дъгата, 24-те старци и 4-те животни. Видението, в което се дават 7-те послания към църквите, е дадено във втора и трета глава на Апокалипсиса. Следващото видение, което вижда посветеният, е описано в четвърта глава на Апокалипсиса последния начин. След това видях и ето врата отворена на небето и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше Възлез тук и ще ти покажа това, което има да стане подире. Тук посветеният, който ръководи посвещението, издига погледа на посвещавания по-високо. Отправя го от земята, където са седемте църкви, и го издига към небето. Второто видение е вече на небето, в духовния свят. Йоанн казва: На часа се намерих в изтъпление чрез духа и ето, престол беше поставен на небето и на престола седеше един. И седналият приличаше на камък, яспис и, и сардис. Имаше около престола и дага на глед като смарагд. И около престола имаше 24 престола. И видях, че на престолите седяха 24 старци, облечени в бели дрехи и на главите им златни корони. И от престола излизаха светкавици и гласове и гармежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте духове Божии. И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, а всред престола и около него четири живи същества, пълни с очи отпред и отзад. Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на телец, третото имаше като човешко лице и четвъртото същество приличаше на летящ орел. И четирите живи същества, имащи по шест крила, бяха пълни с очи изоколо и извътре, и те не престават денем и нощем да казват Свет, свет, свет е Господ Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде. Четвърта глава, първи осми стих Това видение съдържа много дълбоките тайни на окултната наука, свързани с развитието на човечеството и еволюцията на нашата Земя. Ще разгледам накратко този символизъм. 24-те старци представят 24 епохи на космическото развитие. Те представят човечеството на 24 цикли на развитие, които са предшествали нашето настоящо човечество – те по настоящем съставят третата ангелска иерархия, броени отгоре надолу. Тук влизат ангелите, архангелите и началствата. Началствата са човечеството на Сатурновия период. Там са завършили своето човешко развитие 7 класа същества, които са се развили в течение на 7-те под периода на Сатурн, които днес принадлежат към иерархията на началствата. Архангелите са човечеството на слънчевия период, където също 7 класа същества са завършили своето човешко развитие в течение на седемте под периода. Ангелите са човечеството на лунния период, където също 7 класа същества са завършили своето човешко развитие в течение на 7-те под периода на Луната. Така че имаме три периода. По 7 класа същества правят 21 класа същества, завършили своето човешко развитие и представени в Апокалипсиса в един старец, т.е. същество пълно с мъдрост и любов. Ние сега се намираме в четвъртия период земния, от който са е изминали три под периода, и сега сме в четвъртия под период. В трите изминали под периода са завършили своето човешко развитие три класа същества, така че правят всичко 24 класа същества. Завършили своето човешко развитие, които са символизирани в Апокалипсиса с 24-те старци. Учителя казва, че сега се приготвява 25-я старец който представя сегашното човечество, което е на път да завърши своето човешко развитие. Четирите животни – Лъв, Телец, Човек и Орел. Това са четирите вида групови души, през които минава човечеството в процеса на своето слизане и диференциране. Дъгата над престола представя Зодиака, съставен от 12 съзвездия, в които са локализирани силите на 12-те, добродетели, които изграждат човешкото тяло в процеса на неговото развитие. Планетите, които минават през тези знаци, активизират тези сили и те почват да градят и създават. Времето, което употребява една планета за преминаването през един от знаците, е наречено Световен час. По този начин съществуват 12 космични часа, 12 космични дни, 12 космични нощи. А стъкленото море, подобно на кристал, ни показва онзи момент от еволюцията, когато се появява минералното царство в еволюцията на Земята. Това е станало в четвъртия подпериод на нашия земен период, когато човек става човек в истинския смисъл на думата, т.е. Същество, което притежава аз, има самосъзнание и може да каже на себе си аз.